–Hej Lisa. –Hej Linnea. Hur är läget? –Det är bra. Jag står på torget och väntar på bussen. –Vet du var du ska gå av? –Ja, det vet jag. Vad gör du? –Jag ligger på soffan och kopplar av. Jag ska bara ta på mig jackan och sen hämtar jag dig vid stationen. –Fick du tiden av mig? –Ja visst. –Det ska bli så roligt att hälsa på dig. –Du är så välkommen.